1. Hosszú ideig melengette az őszi verőfény fény a játszótér padját, amelyen Szabóni üldögélt. Aztán hirtelen, mintha kósza felhő úszott volna a nap elé, árnyék vetődött az asszonyra. Felnézett, furszú állt előtte. Sütkérezünk, Szabóné szomszéd asszony, sütkérezünk? kérdezte nyájasan a férfi. Mit agadás, Fuchs úr, jól esik már öreg csontjaimnak az őszi napocska, válaszolt udvariasan szabóni. Nem csak azért üldögélek itt, az onokámra is ügyelek, Amot hintázik. Látom, látom, sietett kijelenteni a férfi a sok mindenről tájékozott ember büszkeségével. Az a göndörhajú barna kislány, ugye bár? Inkább a sima hajú szőke kisfiú. Igazította ki Szabóni. Nem is lehet eltéveszteni. Magának szabóni, de nem nekem. Nekem nem adatott meg az unoka gyönyörűsége. Hát akinek gyereke nincs, annak ritkán születik unokája. Szögezte le az örök igazságot az asszony. A maga unokája is eljátszadozhatna ezen a játszótéren, Fuchsúr, ha gyerekei lennének. Aligha, mondta Kurtán a férfi. Miért? Érdeklődött kíváncsian az öregasszony, miközben végignézett Fuchs élesre vasalt nadrágján. Talán bizony nem engedné le ezek közé a proli gyerekek közé, Fuchs úr? kérdezte enyhe unnyal. Kérem, kérem, kedves Szabóni, hárította el gyorsan a gyanúsítást a férfi. Maga mindjárt félreérti a szavaimat. Én ilyesmit nem mondtam. Az én unokám, ha lenne, Pusztán azért nem élvezhetné ezeket a pompás játszótereket, mert én a közeljövőben elköltözöm innit. Mi csinál, fukszúr? Itt hagyja a szép lakását? Elcserélem, Szabóni, Budára megyek lakni. Szabóni meglepődve vizsgálta a szomszédjukat. Nem járt ugyan soha nála, de másoktól hallotta, hogy a nagyszobában faragott bútorok vannak. Perzsa szőnyeg. Igaz, hogy csak magyar perzsa? De hát mi a különbség? No, és a csillár, ami a plafonrolló, több karú bronzcsillár, valódi műgyertyákkal. Nem is gondolt arra, hogy futszúr mindezt magával viszi majd az új lakásába is budára. Nem érzi jól magát a lapály utcában? kérdezte rosszallóan. Ez a helyes kifejezés szabóné szomszédasszony. Nem érzem jól magam a lapály utcában. Ez a környék nagyon zajos és nagyon füstös nekem. Húsz évig, amíg itt lakott, nem volt zajos és füstös? Nem. Határozottan csendesebb volt és jobb volt a levegője. Budán. Nos, kedves szomszédasszony, Budán sokkal jobb levegőt, sokkal csöndesebb lakást. És, izé, Fuchs úr hirtelen elhallgatott, de Szabóné a segítségére sietett. És Budán jobb társaságot is talál, Fuchs úr, nem? Kérem, kérem, kedves Szabóné, szomszédasszony. – mondta gyorsan a férfi. – Én soha se tettem olyan kijelentést, amelyből arra lehetne következtetni, hogy különbséget tennék társadalmi osztályok között. Mondhatni, orvosi tanácsra cserélem el a lakásomat. Szabóni tekintetével megkereste unokáját a játszótére hancúrozó gyerekek tömegében, és miután látta, hogy petikét senki sem lökte fel, homokot sem szórtak a szemébe, hanem békésen labdázgat egy copfos kislányjal, megnyugodva folytatta a vitát. Szeretném látni azt az orvost, aki felírja, két szoba, összkomfortos lakás, kertes villában, villamos vagy autóbusz megállónál, Ostyában egyszeri csomagolásban. Legyintett, aztán folytatta. A mi orvosaink csak gyógyszert írnak, kórházi beutalást, gyógyüdülést. Az unokájának mit írtak fel? Igyekezett másfele terelni a beszélgetést, fugsz. Láttam magukat ma reggel, amikor kijöttek a rendelőintézetből. Beoltották Petikémet. Negyedszer. Szalkvakcina? Paralízis ellen? Minek az? Benne volt az újságban, hogy negyedszer is kell oltani. Elvittem, mert amikor nagy meleg volt, egyszer belázasodott. Egy álló hétig majdnem csak aludt. Aha, aha, fújtatott, fugsz rosszat sejtetően. – Mi az az aha, aha, aha? – kérdezte türelmetlen bosszankodással Szabóné. – Semmi, semmi, csak köhögtem. – Igazán? – Mint ha muslinca repült volna a torkomra. – Hát akkor jól tette, Szabóné szomszédasszony. Láz, bágyadság, feltűnő hosszú alvások, azok tünetek voltak. Szabóni, mintha elvesztette volna eddigi maga biztosságát, hirtelen felpattant. Úgy érti, hogy... kérdezte a gódón. Sehogy se értem, nem vagyok én orvos. Menteget őzött Fuchs. Sok gyerek átesik egy kis fertőzésen, és a legtöbb avval szerzi meg a védettséget, hogy átesik rajta. Amelyik nem ilyen szerencsés, az már az életben többé nem szorul oltásra. Amelyik nem ilyen szerencsés, az mire szorul? Fuchs szemeit az ég felé fordította. Isten érgalmára, Szabóné kedves! Szabóné gonterheltem ballagot hazafelé a kis Petikével. Nem, mintha valaha is sokat adott volna Fuchs szavára, de betegséget emlegetni Petikével kapcsolatban. Nem volt babonás, de azért azt vallotta, ha az ember elindul hazúról, nem jó visszafordulni. Az alapján lekopogni sem árt, ha valami jót mondunk, mert könnyen ellenkezőjére fordulhat a dolog. Tű, kés ajándékozása elvágja a barátságot, de aztán semmi több. A vallás is tiltja a babonát. Csakhogy, amit ez az ostoba felfuvalkodott, és mégis mézes mázas fuchs, neki védettségről, oltásról, fertőzésről mondott. Igen, hallott már valamit ezekről. De hogy neki Isten irgalmához kellene folyamodni az unokája egészségéért? Bár ki tudja. Ártani nem ártana vele, az biztos. Hazaérkezésük után még egy óra múlva is ezen törte a fejét, amikor vidáman lobogó, vörös szőkén berontott hozzá icu. Anyu, hol van a tavalyi tréningruhám? – Mit tudom én, hol van a tavalyi tréningruhád? – válaszolta idegesen. Elég nagy lány vagy már, hogy észben tartsd, mit, hová teszel. És beszélj halkabban. Lefektettem petikét, mert szeretném, ha kialudnám magát, mielőtt indulunk. Persze, délután a vásárba. Igen, délután a vásárba. Én mit vegyek fel? Éppen most kerested a tavalyi tréning ruhádat. Nem azt kérdezem, hogy miben menjek a műhelybe, hanem, hogy mit vegyek fel délután a vásárba? Hogy, – Hogyhogy a műhelybe? Miféle műhelybe? – Jaj, anyukám, hányszor mondjam még, hogy politechnikai oktatás van? Mi az angyalföldi fonodába megyünk. Szabóné először elképedve merett a lányára, aztán mindenről megfeledkezve nagy hangon rontott rá. – Mit keresel te a fonodában? – Pszt! figyelmeztette gonoszkodva az anyját, icu, kihasználva, hogy most ő intheti csendre. – Petike! Mit keresel a fonodában, azt kérdeztem, mondta Szabóné még mindig idegesen, de már visszafolytottabb hangon. Egy héttel ezelőtt még úgy volt, hogy orvos leszel. Most is úgy van, nyugtatta meg anyját icu. Mének egy orvosnak a fonás, a fonoda? Jaj, anyukám, de nehezen tetszik megérteni. A politechnikai oktatás azt jelenti, hogy hetenként elmehetünk egy műhelybe megismerni a fizikai munkát. Te orvos leszel, ha jól tanulsz, és a kedved van hozzá. Neked fölösleges fonodába járni. Apád egy életet töltött a textil szakmában, gyárban. Anyukám, magyarázta türelmesebb Benicu. Ez nem jelenti azt, hogy én fonómunkás leszek az érettségi után, de vannak közöttünk olyanok, akik műszaki pályára mennek, és ők akkor már tájékozottabban választanak pályát. Hamarabb lesznek jó szakemberek. Tetszik tudni, hogy az iparnak rengeteg új szakemberre van szüksége. De te orvos leszel, makacskodott Szabóni. Egyelőre műhely gyakorlatra megyek, anyu, nem az orvos egyetemre. Kérem ideadni a tavalyi tréning ruhámat, mondta Icu most már határozottan. Hát azért jöttél haza előbb az iskolából? Próbálta elodázni a dolgot az anyja. Ezért átöltözök a műhely gyakorlat előtt. Szabóné korlátlan intézkedési joggal uralkodott a családon, csak ő tudta, hogy melyik a fia igazán hibátlan inge, hol tartja az ura azt a kedves zsebóráját, amit legalább tíz éve készül megjavítatni, és azt is, hogy hová kell nyúlni a szekrénybe, icu kopottas tréning ruhájáért. Itt van, de annyit mondok, az első szülő értekezleten szóvá teszem ezt a kérdést. Az én gyerekemet senki se akarja visszatartani az egyetemtől. Nem akar engem senki visszatartani, feleselt még egy kicsit icu, miközben már az előkerült régi ruhadarabjait nézegette. Ezt ismerem. Vögel Karcsinak is azt mondogatták a gimnáziumban, hogy minden pálya nyitva áll előtte, és amikor jelentkezett a színi iskolába, mégsem vették föl. Mert kiderült róla, hogy nincs tehetsége a színészethez. Viszont ebben az évben megszerzi a vegyészmérnöki diplomáját, és kész ember. – Az lehet, de egy vegyészmérnökből sosem lesz Honti Hanna – replikázott Szabóné. – Ma kulcsot majd beadom fuxhoz. Hát nem leszel itthon fél-kettőkor? – Nem – hangzott a kurta válasz. – A vásárban csak fél-négykor találkozunk – csodálkozott Ticu. – Úgy van – hagyta rá az anyja. – Hát akkor… Hová tetszik menni? Petikével kirándulunk egy kicsit, mondta Szabóné, és zavartan igazított egyet a ruháján, mint a kötény lenne rajta. Icu nem értette a dolgot. Úgy is megyünk a vásárba, nem lesz sok a gyereknek? Kislányom, mondta kicsi nehézkesen Szabóné. Megmondom neked az igazat. De megígéred, hogy nem szólsz róla apádnak? Persze. Kiviszem Petikét Mária remetére. Mária remetére! Minek? Mi van ott? Búcsú! Bűnbocsánattal és pápai áldással. Az öreg szabó hazatértében úgy vette a lépcsőfokokat, mint egy fiatalember. Ha hosszabb lápszárai vannak, akár két fokot is tudott volna egyszerre lépni. Úgy az ötvenes évein túl, amikor egyszer csak szabóbácsinak kezdték szólítgatni, eleinte bizony meglepődött. Hej, de szívesen bácsizzák a hozzá hasonló korúakat, a nála alig fiatalabbak. Most is, ahogy az ajtajukhoz ért és meg akarta nyomni a gombot, egyszer csak azt hallja. Kár a gőzért, Szabó bácsi, nincs iton senki maguknál. Amíg otthon is tip-top öltözetű tudálékoskodott. Honnan tudja? kérdezte csalódottan Szabó. A szomszéd mindig szívesen közölte a kellemetlen híreket. Láttam elmenni a kedves lányát, a kedves feleségét, a kedves kis unokájával, és mindez ideig nem láttam hazatérni a kedves fiát. És minek köszönhető a maga kitűnő érdeklődése a kedves családom iránt? kérdezte durcás hangsúlyjal az öreg. Egy Csak annak, hogy a kedves felesége rám bízta a lakáskulcsot, amikor elment hazúról a kis unokával. – Tessék a kulcs! – Szabó kelletlenül vette át a kulcsot. Mindig örömteli pillanata volt az életének a hazatérés, de nem egy üres lakásba. – A vásárba mentek? – kérdezte csodálkozva. – Már kimentek a vásárba? – Ilyen egyértelmű közleményt nem bízott rám a kedves felesége. – Csak a kulcsot! – közölte nyájas mosolyjal a szomszéd. – Látja, ez a feleségemre val! – mérgelődött szabú. Egy álló hétig agitáltam, amíg elhatározta, hogy ki jön a vásárba. Most aztán előre szaladt, mint egy kengyelfutó. Két órával előbb kiment. Fuchsnak tetszett, hogy az öreg mérgelődik. Különben is mindig kedvét lelte abban, ha ellentétet szíthatott. – Az egész vásárra elég egy óra – mondta kitűnően tájékozott ember maga bizonyosságából. Látja, ezt nem mondanám – vetette oda Szabó. Ahogyan kérem, mi van ott látnivaló egy városi ember számára? Tokaibor, Debreceni kolbász és Szegedi halászlé. Csak ugyanezek vannak és más semmi, de csupán annak, aki csak a gyomrával törődik a vásáron. Csak azzal érdemes. A vásár megmutatja, hogy a falu teljesíti a kötelességét a várossal szemben és ellátja élelmiszerrel. Ennyi az egész és a város megmutatja, hogy teljesíti kötelességét a faluval szemben, és ellátja gépekkel, bútorral, építőanyaggal. Ha jól körülnézne odakin, sok meglepetésben lenne része. Köszönöm, köszönöm, nem szeretem a meglepetéseket. Én már csak magam szabom meg az érdeklődési körömet, Szabó úr. Elég baj az magának, Fuchs úr. Maga mindig más iránt érdeklődik, mint kéne. Azért vagyok egyéniség. Kivesző egyéniség, mint az állatkerti bölény. Fuchs először válaszolni akart a sértésre, de aztán mást gondolt. Szívesebben folytatta a vitát, azt remélve, hogy jól fölbosszantja ezt a primitív öregembert. Nyájas hangon igyekezett folytatni a beszélgetést. Köszönöm szépen, Szabú úr! A bölény mindig rokon szemves lény volt a szememben. A bölényt sem érdekli, hogy az élet hová tart, mondta szomorúan szabú. Nem érdekli, hogy nehéz verejtékes munkával kaszálják-e az esti szénáját, vagy egy fütyörésző legény vágja legéppel. A bölény számára ez tökéletesen közömbös. Szabú sosem tudja megérteni a Fuchshoz hasonló embereket, bár hosszú évek során bőven találkozott hasonlókkal. Mindig szemben állt velük. – Fogadok, Fuchs! – mondta az urazást is elhagyva. Magát az sem érdekli, hogy szovjet tudósok rakétát lőttek a holdba. Megnyitották a világűrt. Mi hasznom van nekem abból, kérem? Inkább egy jó régi módi kávéházat nyitnának a kőrúton. Szabú hatalmas tenyereivel megmarkolta a függőfolyosó korlátját. Ezeket a vastag, kérges tenyereket, amit sok év nehéz testi munkája formát ilyenné, nyugdíjas ideje bizony még nem tudta meglágyítani, és most úgy markolta velük a korlátot, mintha az egész bérház folyosóját meg akarná forgatni fukszúrral együtt. E, ember, maga nem tudja felfogni, hogy mit jelent ez a nagy találkozó küszöbén? Nem látom be, hogy két politikus tárgyalására egyáltalán hatással lehet az ilyesmi. Miért? Hogyan? Hát még újságot sem olvas. Az amerikai elnök a találkozó előtt beutazta Európát, és egész sor diplomáciai tárgyaláson készítette elő a találkozót. A Szovjetunió egy lépéssel megint tovább ment. A világ mindenséget is bevonta az előkészítésbe. Olyan nagy dolog ez, Fuchs, hogy eldőlhet most a világ sorsa. Magát ez nem érdekli? Merő tévedés, Szabó úr, mondta Fuchs. Éppen egy barátomtól jövök, aki volt szíves kölcsön adni a nője Czürihert legújabb számát. A népszava nem jó magának? A népszavának nincs tűzsde Onnan Onnan ismeri a világpolitikát? A tűzde kedves szabó úr, olyan a politikában, mint a barométer az időjárásban. Jelzi, hogy milyen idő várható. És ez mit mutat? Tovább esnek az árak. Nincs kereslet a acélipari részvényekben. De sajnos nincs időm tovább eszmecserét folytatni magával, szabó úr. Váltott a beszélgetésen fugsz. Mennem kell a Marx-Károlyról elnevezett berlini térre, ügyben. Szabó örült annak, hogy a szomszédja szinte mellékülésszerűen befejezte a vitát, mert ami igaz, az igaz, a tűzsdei árak és a részvények területén a szomszéd bizonyosan tájékozottabb, mint ő. és ki tudja, hogy alakult volna, ha tovább vitáznak. Alig lépett az előszobába, csengett a telefon. – Halló? – – Háló? Szabó lakás? – Az. – Itt Halász Ferenc – hangzott fel egy jól ismert fiatal hang. – Jó napot, fiam! Icu nincs itthon – közölte rögtön Szabó, mert tudta, miről van szó. – Valami történt, Szabó bácsi, hogy ilyen rossz kedvű? – Bosszantó találkozáson volt egy bölényjel. A fiú csak meglepődve kérdezte. – szabadult egy bölény? Ez már nagyon régen szabadon szaladgál, ne törődjék vele, fiam. Szóval icu nincs itthon. Később, akkor meg a vásárba megyünk. Azért én megpróbálom. Minden jót, Szabó bácsi. Minden jót, tette le a telefonkagylót Szabó. Ebét persze nincs, és senki, akihez egy szót szólhatna. A család feje, a mindig tetrekész Szabó, kezét lóbálva, Unottan lődörgött az üres lakásban. Elmúlt vagy egy óra, mikor újra megszólalt a csengő, de most nem a telefon csengett. Mikor Szabó ajtót nyitott, atléta termetű fia állt előtte az ajtónyílásban. Na végre! – sóhajtott fel meg könnyebbülten, de kicsit csodálkozva is. – Ilyenkor jöttél laszikám! Laci nagyot nevetett, és ha ül, szokása szerint bizonyosan nagyot csapott volna a térdére. Így azonban csak apja karját veregette meg szeretettel, s rögtön elindult a konyha felé. Sikerült a műszakon második felét elcserélni egy kollégával, mondta. Tehát én is a családdal tartok, így minnyájan együtt leszünk. Ellemző a családunkra, zsörtölődött az apja, miközben a fia után ment a konyhába. Legalább egy május elseje, vagy egy mezőgazdasági vásár kell ahhoz, hogy találkozzunk. Hát, ismerte el Laci, miközben tojásokat tört fel, s öntött egy lábosba. Az igazat megvalva azért a bugaci nyárson sült csirkére is spórolok. A biztonság kedvéért persze három tojást lesütök magamnak, nehogy ilyen halljak, amíg hozzájutok. Újságot vettél? Nem, sajnos nem mondta bocsánat kérően, Laci. Olyan sokan álltak és várták a lapot, siettem haza. Mire vagy kíváncsi? Pruszcsov ma érkezik Amerikába, mondta Szabó némi szemrehányással a hangjában. Vagy talán már meg is érkezett? Állítólag már áresés van a tűzsdén, nincs kereslet, vagy hogy mondják, szóval kereslet bizonyos részvények iránt. Érdekes világot élünk, papa. Vonta le a következtetést Laci, miközben kenyeret szelt, és úgy készült neki a tojás elfogyasztásához, hogy az minden kétséget kizáróan elárulta, ebből a nagyon érdekes világból Lacit most leginkább a tojás rántotta érdekli. Szabó kedvtelve nézegette szőke göndörhajú fiát, aki legalább egy fejjel magasabb volt nála, s most jó étvágyjal tömte magába a falatokat. Eszébe sem jutott, hogy ő maga is éhes. A másik fiára gondolt. Bandira, az osztályvezető elvtársra, akivel oly jól el tud politizálgatni, amikor néha napján eljön hozzájuk. Vajon melyiket szereti jobban? Ezt a jóindulatú fickót, aki mindenkit és mindent szeret. Persze leginkább a bugaci nyárson sült csirkét és a kőbányai sört. Vagy azt a másikat, aki minden iránt érdeklődő, mindig vitára kész, töprengő, komoly bandit. Egy apa nem kérdezhet magától ilyent. Természetes, hogy egyformán szereti mind a kettőt. Mire Laci az utolsó falatot is lenyelte, lobogó hajkoronával berobogott icu. Első kérdése természetesen, kerestéke telefonon. Mikor az apja közölte vele, hogy Feri hívta, olyan arcot vágott, mint a nagyon meglepni a dolog. Igazán? Halászferi? Miért? kérdezte a bányagúnyosan. Mást vártál? Nem, vetette oda neki icu közönnyel. Csak később majd újra hív. Igyekezett megnyugtatni az apja, aki úgy ismerte a lányát, mint a tenyerét. Nem vagy éhes? De, mint a farkas. Négy nehéz óránk volt a suliban, hadarta icu. Aztán két remek óránk a fonodában, műhely gyakorlaton. Nem hagytál egy kis ránt ott át, Laci? Te nem tudsz sütni magadnak? Tudni tudnék, de hát, de még át kell öltöznöm. A hajamat is meg akarom csinálni tisztességesen. A vásárba készülsz, vagy lakodalomba? No, csak szedd össze magad, mondta Szabú. Majd készítek neked is, meg magamnak is. Különben hiába próbálod ugratni, Laci a húgodat ezzel a lakodalommal. Halász telefonált ugyan, de egy szóval sem mondta, hogy ki jön a vásárba. Mert ő még nem tudja, hogy jön világosította Felicú, miközben neki látott, hogy mi is csak ő törje fel a tojásokat. Ha újra telefonál, akkor majd megtudja? Elérkezett most a pillanat, hogy Laci nagyot csapjon a térdére. Szélesen áradó nevetése betöltötte a konyhát. Szabó egy ideig vele nevetett, aztán a lányához fordult. Anyáddal nem találkoztál, Licú? De igen, felelte a lány zavartan. Azaz nem, csak reggel, amikor iskolába mentem. De reggel nem ebben a gúnyában mentél iskolába. Hol, mikor öltöztél át? Na, <scolata> izé, ez a tavalyi tréningruhám ruhám, benn volt az iskolában, a tornateremben, a szekrényemben, mondta icu akadozva. Majd hirtelen, elszánt lendülettel folytatta a hazudozást. Ott vettem föl, mert a fonodában röbdöstek a pőjhök, és az ember ruhája tele lesz vele. Szóval nem tudod biztosan, hogy anyád a vásárba ment -e? Persze, hogy a vásárba ment. Mondta, hogy korábban kimennek Petikével. Hát menjünk ki mi is hamarabb. Hadd legyünk együtt. Azért nem kell hamarabb kimenni, apu. Már miért ne kéne? Icu újra lendületbe jött. Anyu ugyanis Petikével beült a versenyre, és a tribűnön nagyon sokan vannak, és nagyon nehéz valakit megtalálni. Úgyhogy a legjobb, ha akkor megyünk, amikor megbeszéltük, vagyis fél négykor. Mit hadrikálsz itt össze-vissza? Úgy fest a dolog, mintha nem tudnád, hol az anyád, vagy nem akarnád, hogy találkozzunk. Mi az ördög van itt? Végül teljesen gyanútlanul Laci mentette meg a helyzetet. Az van, papa, hogy Icu addig nem akar elmenni, amíg nem telefonál az illető. Na, edd meg a tojást, míg ki nem hűl. Laci ötletét nem találta rossznak, Icu, de mielőtt az asztalhoz letelepedett volna, csörrent a telefon, és ez most jobban érdekelte őt, mint a tojás rántotta. bent a készülékhez. – Szabó lakás? – Fogadjunk, hogy mindjárt indulunk, súgta Szabónak Laci. – Kezit csókolom, Icuka! – hallatszott a vona a másik végéről. – Itt halász, Feri! – Jó napot, Feri! – Mi csinál most, Icuka? Öltözöm? Jaj, ezt nem lett volna szabad elárulnom. Megyünk a vásárba. A vásárba? Nem rossz program, de... Maga már volt kin? Nem voltam, de mindenki mondja. Tulajdonképpen én is szívesen kimennék. Csak... Csak mi az akadálya? Hogy nem hívott. Hát akkor... Hmm, vegye ezt... Úgy veszem. Hol találkozunk? Apu, hol találkozunk a mamával és bandékkal a vásáron? Fordult Icú az apjához. A Bugaci csárdában, mondta Szabó. A Bugaci csárda előtt Szabó a lányával és a fiával már vagy tizedszer hallgatta a vásár hangos bemondójának szövegét. Figyelem, figyelem! Szabó Jánosnét az angyalföldi lapály és kisunokáját várják a Bugaci csárdában. Ismétlem! Szabó János nét az angyalföldi Lapály utcából és kisunokáját várják a Bugaci csárdában. Szabóék végül is elunták az ácsorgást és beültek a csárdába. Akikkel találkozót beszéltek meg, azok ott is megtalálják őket. Laci a zavarban is talált egy pincért, akinél három adag nyárson sültet és két üveg sört rendelt. Mikor megkapták, vadul neki látott, hogy elpusztítson mindent, amit csak a tányérján látott. Icunak és az apjának már nem volt ilyen étvágya. Szabú aggodalmaskodott a felesége miatt. Hol lehet az az asszony azzal a kisgyerekkel? A lovas versenyen nincsenek. A könnyűipari ipari pavilonban nincsenek. Pedig ha a mama meglátja azt a sok gyönyörű finom női holmit, alig lehet egy órán belül elcipelni onnét. Attófélek nincsenek is itt a vásárban. – Hogyan, papa, hiszen kijöttek? – próbálta Icu megnyugtatni az apját. – Azt fux is mondta, de vajon ide érkeztek-e? – Nem kell anyut félteni. Icu jól tudta, hol az anyja, jobban nyugtalanította az, hogy halászferi is késett. Azt hitte homlok rohan a vásárba, hogy találkozzék vele, és helyette Padisák Laci érkezett. Ő is belevaló rác, de hát icut most csak Feri érdekli. Padisák meg Beke Jolán miatt gyötrődik. Jolán szabóék gyárában dolgozott egy ideig, de aztán visszament a szüleihez falura. És többet nem látták Pesten. Nem üzent, nem is írt Padisák Lacinak. De hát most itt ez a vásár. Szebb, mint a tavai. Vonza a falusiakat már a kedvezményes utazás miatt is. Erre gondolhatott Padisák, mert a beszélgetés során egy elszólásából megtudhatták Szabóék, hogy ő minden áldott nap kijön a vásárba. – Keresel valakit, igaz? – kérdezte Szabó egyenesen a tárgyra térve. – Mert azt a valakit, amikor még a gyárban dolgoztam, én is kerestem. – Maga Jani bátyám – kérdezte Padisák meglepetten. – No, persze nem úgy, mint te. Lementem utána Perecesre. De nem volt a tizenkét menyasszony között. Kisült, hogy nem kis perecesi, hanem Nagy perecesi. Ha nem volt a menyasszonyok között, miért nem jött vissza a gyárba? Miért nem ír? Mert az apja nem engedi. Kutyak, konok, emberek azok ott Nagy Pereszesen. Nagy pereces, riadt föl Halászferiről való álmodozásából Icu. Azok itt vannak. Kicsodá? Horkant föl Padisák Laci. A Nagy Pereszesiek mondta Icu. Amikor jöttünk, láttam egy felirást, valami szövetkezett, arra nem emlékszem, hogy milyen, de arra igen, hogy alul ez állt. pereces. Az mindegy, hogy melyik szövetkezett, legyintett gyorsan Laci. Hol látta? Nem tudom így megmondani, de ha elindulnék a kaputól, akkor biztosan megtalálnám őket. Mutassa meg az Isten áldja meg, és én akkor a mézes kalács szívet veszek magának, hogy taxival kell hazavinni. Megteszi azt az én kislányom társadalmi munkában is. Csitította padisákot Szabó. Szabó bácsi, itt hagyok egy huszast, fizesse ki a boromat. Menjünk, kislány, siessünk. Na még utóbb kiderül, hogy mégse jöttünk hiába a vásárba. Állapította meg Laci, miután padisák eltűnt icuval a vásár tömkelegében. De anyátok még mindig nincs sehol. Elégedetlenkedett Szabó. A csüggetten üldögélő két férfihoz egy idő múlva megint más valaki futott be, mint akit vártak. – Kezit csókolom, szervusz, Laci! – köszönt rájuk Irén, bandi felesége. – Mama és Petike? – kérdezte rögtön a legfontosabbat. Mielőtt Szabó vagy Laci megszólalhatott volna, a hangos bemondó válaszolt neki. – Halló, halló, figyelem! – Szabó Jánosnét az Angyalföldi Lapály utcából és kisunokáját várják a Bugaci csárdában. – Hát ez mi? – kérdezte meglepetten Irén. – Ez kedves menyem – magyarázta neki Szabó – olyan, mint a vendéglőkben az előfizetésesebid. Befizettünk, hogy tíz percenként mondják be, hát ha egyiket meghallja a kedves anyósod. Csak nem tévettek el a vásárban Petikével? – De hiszen, ha itt tévedtek volna el aggodalmaskodott az apósa. De azt hiszem, egész Nagy Budapesten sem ártana tíz percenként bemondani. Az elegánsan kiöltözött Irén egyszerre mindenről megfeledkezve átdobta öléből a vadonatúi táskáját egy másik székre. – Hogyan? Hát nincsenek itt? Hát ez rettenetes. Csak nem érte őket valami baj? Nem egyszerre indultak a papával? – Amikor eljöttünk a papával, magyarázta Laci Irénnek, akkor a mama már nem volt otthon. Korábban elment hazúról, az az igazság, mondta Szabó. De hová? Ez az, amit elfelejtett megmondani. Ülj le, lányom, nyugodtan, majd előkerülnek. Leülni? Ilyenkor? Maguk itt tudnak ülni ilyenkor? Sziszekte dühötten Irén. Hát, mi csináljunk? kérdezte Laci. Keressük, csattant fel Irén. Azt csináljuk, mondta Szabó. Hangosabban én se tudok bömbölni, mint a hangszóró. Szörnyű, hogy a mama mindig ilyeneket csinál, méltatlankodott Irén. Miért? Te még sosem késtél el honnan? kérdezte tőle az apósa. Irén éppen valami csípős válaszra készült, de nem jutott hozzá, mert most a zsúfolt asztalok közt az izzadó, sürgő-forgó pincérek és jövő-menő vendégek tömkelegén áttörve halászferi lépett az asztalhoz. – Na végre! – könnyebbült meg Laci azt remélve, hogy az Irénnel való nem épp kellemes beszélgetés legalább egy időre megszakad. – Foglaljon helyet, halászúr! – mutatott a mellette lévő üres székre. A szívesnek nem mondható fogadtatást az újonnan érkező fiatalember maga is különös módon fogadta. Csak állt, állt előttük, és, mintha gombósz lett volna a torkában, egy szót sem tudott kinyögni. Nem is mozdult a felajánlott szék felé. – Na, üljön már le közénk, bátran fiam! – nógatta Szabó. – Köszönöm, nem ülök le. Csak azt szeretném, ha átadnának egy üzenetet Icukának. – Icukának üzenetet? – lepődött meg Szabó. – Igen, üzenetet. Szíveskedjenek megmondani Icukának, hogy itt voltam, és láttam a vásárban avval a magas, fekete férfival, és azzal az óriási mézeskalács szívvel, amit úgy szorított magához, mintha soha nem akarná elengedni. Én ezt megértettem. Jó napot! Azzal sarkon fordult, s mielőtt az öreg szabú vagy a fia egy szót is szólhatott volna, eltűnt a tömegben. Laci összenézett az apjával. Icut szívesen ugratták néha napján fel és letűnő fiúival, akikkel néha együtt járt, de most el kellett ismerniük, hogy volt már kellemesebb pillanata is életüknek, mint ez a mostani. Irént kevéssé érintette a dolog. Az ő esze Petin járt, aki ki tudja, mikor kerül elő azzal a furcsa öreg anyjával. Idegesen felkapta a drága táskáját a székről, és ismét a kezében szorongatva, ideges ritmusban dobolni kezdett egyik lábával a vendéglő betonpadlóján, de egyszer csak hirtelen felkiáltott. Végre! – Mi az? – kérdezte gyorsan Szabó, abban reménykedve, hogy Irén fiatal szeme hamarabb felfedezte Szabónét és az unokáját a tömegben, mint ő. – Jönnek az anyúsodék? – Dehogy? – legyintett Irén. – Bandi a főosztályvezetővel – mondta jelentőség teljesen, és még idegesen hozzátette suttogva. – Vigyázzanak előtte, papa! Nagyon elfű és igen szigorú ember! – az asztalok közt valóban bandi közeledett a főosztály vezetőjével. Solti nagyon hasonlított ahhoz a pincérhez, aki kihozta nekik a bugaci nyárson Rokon szenves arcán Szabó az első pillanatban csak ugyan felfedezett bizonyos szigorú kifejezést, de hát ezt már szinte kötelezőnek érzik magukra ölteni egyes vezető emberek. Irén másik figyelmeztetését azonban igazán fölöslegesnek érezte Szabó. Mi az, hogy nekik vigyázniuk kell magukra, azért, mert a főosztályvezető elf hű. Megtörténtek a kölcsönös üdvözlések, bemutatkozások, Bandi láthatóan jókedvű volt, mint mindig, amikor apjával, öcsével találkozhatott, a főosztályvezető pedig szívélyes és közvetlen. Csak akkor vágott a hangja, mikor Irén finom komolykodással és azzal az ostoba elkoptatott kérdéssel fordult hozzá, hogy Solti elvtársnak tetszett -e a vásár. Tetszett, jelentette ki, és most ismét csak ugyan szigorú vonások jelentek meg az arcán. Színvonala híven tükrözi népgazdaságunk helyzetét, a rendezettsége olyan, hogy bátran megmutathatjuk a külföldieknek, akár baráti országról van szó, akár nyugati küldöttségekről. Hát erre nem volt mit mondani a társaságnak. Az asztalt körülülők közül Bandi ismerte leginkább az e fajta szöveget. Ő tudta, hogy ebben a hangnemben hogyan kell továbbvinni a gondolatokat, kérdéseket feltenni és válaszolni a feltettekre. De a vásári hangulatban nem volt sok kedve ehhez. Mintha a rengeteg járkálástól való fáradtság miatt a szomszédos székek támlájára akarna támaszkodni, gyöngéden áttölelte a mellette ülő apját és öcsét. Aztán várta a felesége további kérdéseit. A beszélgetés azonban mégsem folytatódhatott. Váratlanul megérkezett a rég várt szabó nagymama az unokájával. A főosztályvezető jelenléte lehetetlenné tette a kérdezősködést, az esetleges szemrehányásokat, hogy hol voltak eddig, miért késtek ilyen sokat. Mama, bemutatom a főosztályvezető eltársat. Solti elvtárs az édesanyám. Örvendek! Fogadta a bemutatkozást Szabó néni régi módian, de meghatódottan attól, hogy váratlanul fia főnökével találkozhat. Köszönj szépen, petikete te is a főosztály vezető elvtársbácsinak! Peti piciny hasát kissé behúzva, enyhén meghajolt a nagy főnök előtt, és vékony hangján elmondta a tisztelet teljes üdvözlőmondatot, örülve annak, hogy már is használhatja azt a köszönési formát, amit ezen a délutánon tanult. Dicsértessék a Jézus Krisztus!